У Києві він потай, від кого, читав Іренину сторінку на фейсбуці, відслідковував, з ким вона спілкується, хакнув її поштову скриньку, але не наважився прочитати жодного листа».